nagusia zurekin pantzo Irigarai eta Silvia alo diputatua Manuel Baltzekin ajanguratuan. Beldu da lehen ministroak aurkeztu beroita hamar milia euroren baztertzeko edo irabazteko proiektualekin aaltipiak dituzten jendiak direla hunkiituenak izanen en zuen dugu. Garaziko bendi sindikatak estu presidenta aldatzen, Jojo Goienetxe, Lekomerikoa uzabesa, izanen da berriz ere, dosier nagusietan iratiko soruaren kudiantza, oian, hartzeingo, inguramen, mugaz gaineko ahremana, koliek badu sindikataka. Idazlen, Biltzarrerat, Xarrarat, Joaneta, Joanengira, Muxerat eta muslanio Berenak ortsaiz dira aurten ortsaizeko Ramonxo Echeverri eta Michel Dualdek ira erraman dute finala atzo Muxa perketaren egun nagusian Eletako pare barten kontra egunaren eta finalaren bilduma eginen dauku Jote Elge Muxa federazioaren presidentaka Arbori behako bat, Katalina. Eta amek ageratoko temperaturarekin mementoko doniane garazin goizohoi biski tapatua eta uri ahul batzuekin posible izan endelarzteko. Arratxalde untako ikuskiaren ageraldi politak eta temperatura gorenak emezo zirro gehiagadoren ingurua. Baina. Eta lehenik Arturri Ibaian desagertu den ahantzale profesionalaren beririk estela horaino, berroi urte landesetako pei eirrikoa, joan den hostilale falta da, sokorriek bere barkua, atseman dute hutxik, gizune eta aurtiri artean, uste da Arturri rat, erori eta et, ito ditaikela, igerika etzakiena. Manuel Valtz, lehen ministroak, berroita amarr miliar euro aurrezteko do bastertzeko aurkestu proiektuari begira, aski keskaturik agerida, Silvian Halo, kostaleko deputatua, beldur da, erramezala, ekonomia horiekin, ezote diren beste behin ere, medio gutienak apalenak dituztenak unkiak izanen, gana baita, smika unkitzen dutenak, intzakieta. Eztu dudarik Silvianalo diputatu sozialistak ekonomiak egin behar direnik, baina Manuel Valls frantziako lehen ministroak aurkeztu egonkortasun programarekin, beldur da ez ote diren berriz medio gutxien dutenak unkiak izanen, hau da zmikean direnak. Hogeita mabos miliarrez murriztu nahi ditu gastuak balzek, baina hortarako sozialki gibelerat teginen dela eta zerbitzu publikoak oraindik gehiago murriztuko direnaren beldurra bada, laguntza sozialak izoztuz eta oinarrizko ta erretret balio hementu gabe. ekonomimiak egin behar dira bainan kasu egin behar dela aierazi digu Silviaalo diputatuak. C'est pourquoi je dis, attention à ce qu'on dit, parce que de faire des économies, j'ai euh, très bien compris cette nécessité, mais même quand il faut beaucoup économiser, nous avons le devoir de protéger les plus fragiles. Manuel Valls socialista izanik eta Silvian alo bera ere, ea aberen iritzia nola kondutan hartua izan daiteken ere, galde diogu al Alors, dans certains cas, c'est du ressort des ministères, hein? Dans d'autres cas et notamment euh, concernant la réforme territoriale, c'est quand même du ressort de la loi. Donc là les parlementaires auront à s'exprimer et j'avoue que je serai d'une extrême vigilance sur ce qui est annoncé. Oroitaraz ezagun, Manuel Val Senegón kortasun programa abrilaren hogeita ean bozkatu beharko dutela lege Et aussi une gisha Francia Bertola déficit publico et eh, une cohirutia giustia amosteko. Eta ego lapordiko erri elkarguado aglomerazioa gaur biltzen da, bere president berriaren autatzeko UNP alderdi barneko zuen gehiagoka bi autagai, Micheli Diar biliatuko eta eta oraiarteko lendakaria eta peyuko duar, Doniban Eloi zuneko ausapesa, hainzineko aldiko bi autagai berak berriz ere lehiatinkoaren mentura arratxaldi untan seionta biltzen dira. Eta garaziko mendi elkargoko ordezkari berrituek president berri eizendatu dute. Basko Aztelen untan atzo, elkargoan ogoi eri dira. Garaziko kantoramenduko emeitziak eta zuzkune, erribako txak ordezkari bat du. Jozo Ogoenet, oraiarteko presidenta, zen autagai bakarra eta geiengoa undian autatu haizan da. Eme bots alde eta bi xuri zerxederekin berriz joaiten den, erraiten nauko Jozo goienet. Bon, bai, nahi zanudnik pensaketa eta karko lafangore non dutik ezen karko pisoada bainan behar da erran eta hoitera zita si, behar dute jakin jendek sei urte hok, soin Giro onean e iragan ditugun. Eh? Hemen ginen hogoi herritako ordezkariak. Estira gauzak beti lehunak edo herritak izan. Baina orartu gira denak gai ginela elgarren artian helburu berera feltzeko. Beraz, gara ziko mitzairan erten demetzala. Ako omatu gira biziki unxa. Tan gauza horrek lagundunu behar batzen, beste bultia batez kargo hartzen. President ordeak ere aitzineko berak dira, Henri Iberri txekoa, Lehen Garguan eta Roze duzenaitze ezpondakoa bigarrenian. Buleko ofiziala da presidentataren bi ondoko edo biz presidentak legezko bulekoa. Nik butan ontanen behienien gauza bata, beste hiru laspoz lagun juntara ziko ditugu buleko ohtarat. Egen nahi baita biltzaje horoko irabiltzen diren suiet dosi eta horregutzek aitzinetik jobeki prestatzeko eta gehiogendaren ahtian. Garaziko bortuak iru onta berroita amak hartzain eta kabalaean azlek baliatzen dituzte, berroita amazazpi mila argdi badira, lau mila eta seion bat zaldi. Eta Siberoko, asuriako operatifan, bazko komerkatua ona izan da. Amar mila asuri joan dira, Parisea, Nemalia, Belgika, Suiza edo ere Inglaterra rat, marka, oraino, usai, txarra, jarra dela, eta asuria jaten dela bazkoz. Alta, sasoina estapena txarra izan da, ego berriz ez da beste urtetakoa egin, agazoina, ego eta espainiako merkatua estela usai anbezalakoa krisien gatik, te beheranaxriak kooperatifara bazkoz saldu zuak hiru euro eta begeita hamak zamak kiloan pagatuak izan zaizkie. Eta Aro onarekin ere jende andana urbilu da goizetik sarat atzo idazlen Bilzaagerate maila muega. Bai, eta urten ogoita maikagarren edizio auspatzen zutelarik, liburu hauk omenaldi eta solas aldiz ausaturiko egun airagantzuten sadako polikiroldegian. Egun damasei idazleren lanak eta berrogei bat elkarte edo argitaletxeren parte hartza izan du aurten biltzarrak, eta maia zarrgitaletxeko luizien etxezarretak, euskal argitaletxen eta euskararen Presentzia, nabarmendu nahi izan du aurtengo Biltzarria. dut hemen eh, eskoararak hartu duela bere toki eta eh, nolean, eh, indagez eh, dira ere eskorazko arrgitaletxeak eta hori baiko da Oroar Durangoko azokaren ondotik Euskal Herriko argitaletzen bilgune interesgarri bat izaten da honako. Paskaliindo Ztateka dizketxetik. Eta Bizki inporta da hemen ikusten giak badi bi horako eh, itzok du eh, Euskalegian, da Durango eta hemen, baina lasaiago gira, saran, eidazlea ere hor dira, eta bizki momentu goxoa pasatzen dugu gure artean. Eta bestalde Urruñan, Euskal Herrian Euskaraz taldea borrokan ari da, o dildoko gala uzapesak zonbait dizan amendu Euskarari buruz. Urruñan karikako seinaleak eta afitsako Euskaraz, eta erritarrek erriko etxearekin hagemanak Euskaraz ukana alizaiteko doizaitia nahi lukete, atik lehen urratxe gisa Urruñan bizi <coughs> erriko aldizkariari doakionez, Ez bakarrik izinian, baina neidukian edo idakorzen denian ere, Euskararen presentzia izan dadin, hori galdatzen dute, horren bermatzeko, sinadura bilketa bat abiatu dute, eta ondokashtetan, Germen Alkala, eriko Euskara Aordezka bildu nahi dute. Musa, museko xapeldunak, ortsaiztarrak ditugu aurten Ramon Tsoetxeveri eta Michel Duald finala ere mandute, eletako simun amestoi eta gaetan urreten kontra gehiago erraiten dauku, hau ere ortsaiztarra den Kiotje Elge mus federazioaren presidentaken bai oo 20. lehen alikoz uh, chapelluri uh, illudo horitzaits euskalde huntat uh, uh, joan hamunchi chivexi eta michel duallek ilabasi baitute ba doidoietarik eh jo heletako pigasten contrat uh, shimona mestoi eta gaeta muget Bida naziren eta ordion uh, niok jakin noa joaintzen partida mais uh, el eta hak bia eta utz uh, aitzinien zen untxa partida egiten eta gero gara hundartzaintuak uh, ofzestaren alde izan dira janaitu uh, eta uh, monchean onmarka hitjo hartio eta to hartio esineran noch uh, den partidaren ira pasle Ara zisterik chapel luna eta gero beste shayletan ma se emasteetan Hora, elodi Ibarraht eta Mayalen uh, Goyenetxak, horiek uh, gaitutuzte uh, lanieriko Kristel Urriti eta Maite Leizagezaharra, hiru eta bat horiek horiek azteetan edo, gusekintien jannik xapeldun. Uh, Hala, elodi Ibarraht eta Mayalen Goyenetxemazteetan eta gazteetan uh, Asparne Zelaiko, Stefan Barren eta Xabi Duale hauek Azparneko, do, beste Bi Azparnaren kontra irabaziute finala Urkoiko, Nikola, Valero eta Arno Simunen kontra Eta beraz Xapelketan agusiaren ere mailek Gana baita Ramon Txeverri eta Michel Duel Hortzaiz tarreko ukanen dute Mexikarat joaiteko xantza Kankunerat, den Uriaren ogoian haneginen baita Munduko Mus Xapelketa Eta ekin batean joaren dira ere Ondak zeta ola izola azpandarrak jasko xapeldunak jasko munduko xapeldunak. Bururatzeko pilota eta ligaskako finalerietako azken partida jasko Irurru eta barriolak, aire-zaire, eraman dute, xala eta subietaren kontra, ogoita bi eta zorzi, behaz, irurru eta barriolak dute, finala jokatuko eskerparetan, maiatzeren lauian, ola izola eta arritsabaletaren kontra. Eta Donibane Garazien, garaziko trofeoaren bigeren finala laurdena atzaldiuntan garatenean, partida bostontan, Lorran Lambert eta Andie Kiritxarri, elgar eta eskurraren kontra.